Teatru la microfon Vasile Alexandri Chirica în provincie Spectacol al Teatrului Luciferum înregistrare din anul 1971 Elefra! Noi, că când ai cap să trăiești de răul lor nicăie. De De-aia mi se put și eu, ca să mă plimb, ca să mă mă răcorești și parcă dracu mi-o scos în cali, ca să mă tulburi. Iaca-nac, iar m-o-i făcut roșii la față, ca un stacoș, păcatele mele. Ioanii! Doamne? Ioanii! Doamne, Dumnezeule, Doamne, și astfel curducă și gloaba asta, că m-o apăcați vă șepti ori studiți pe neamuia. Ioanii! Aia, ca să-mi norozu că te undeva pe împădu grajdului și niște să-ți să mă coboare tipical. Ioani, Ioani, Ioani, unde ești Ioani? Dar dacă am dimini ca o mă lasă să șefat de unica ca un zandari, nu alta. Ioani. Gulice, loloci, moșești, cum ne strige pă! Ce Cum ne strige? Cum ne strige? ne strige? Aţi-a dormit cu toți așa de grabă, vrei? Ba nu ne-neacă, dar eu învățam telema cu Mosiu Dascălu acolo ea. Da' eu bă şi îndulşesc cum n-aţâscu. Mm. Da' eu am Taşi din goră, mai. Mm. Taşi din goră că ești tu cu o plic de somn! Mai bine ţine-ţi calul ăsta să mă dau jos! Mm. Madame Gocona, sari în braţa mea! Mm. <laughs> Hei! În brațele Natalii, Muziușarle, ești foarte galant, însă mă tem. te tem că sunt gurtos. <laughs> Ei, da, nu de-așeea, ja? nu de-așeea, că și eu o să șuric ca o pană, nu altă apoi să sar în brațele unui cavalier... Nu știu de să-l Nu am vreut la meni, să sar la Ioan. Hai sar la mine, sar la mine! Dacă vreau numai decât unea ta, atsâni-te că sar în brațele mea ta. Cum fa. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai. <grijine> <grijine> <grijine> Ușuric ca un panei, naște în franceză, este abata bată batul nostru indiptat. Ați văzut agilitatea mea? Vă, da, văd. Un manu da, duc calul în graj și să dea apă, băi. las-mă plimbus eu că pical. are pe Și pași ca să te trantiască? Nu goliți amanie, nu se poate mai pe ea Da. Da, pe mă cum de rău de trândește? am la e la manejării, măi, numai eu știu câte bușături am mâncat, Dar, pe și să-i faci, soro, dacă așa moda. moda. ne lăs o plimbul, că nu nu numai pe ispiu o grad pe ispiu. Vai! am spus dată că nu vreau, nu mă tulbura mai mult, Aici si oh. si. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> da nu te šemvățe, franceză, da să cauți ușără la mașoști, bolzăvite, parale, Toronto, ieșitul. Vasile, să turi de carte, și eu m-am săturat Madame Menec. Madame Menec, franceză, trup sit. Ha ha ha ha Madame ha ha ha Of, doamne, Dumnezeule, doamne, şi-o să mânîn ei băcăţă câtă ietă, nu altă ceva. <gângh> Hai, măi, măi, mai te duci şi învaţă frumuşel franţuzăscă cu măsiu Charles, că eu ţo-i faţi străie de moda nouă. Da, da, cal ne cumpăra? Ei, când s-a faţi babac, to-i spraţnic, ţo-i cumpăra şi cal, şi și roşu, şi de tot, şi de tot. Alonjul, îţi vene, domn, e ca măsiu, zi-o Uf, doamne, doam, doamne, doamne Cunățâi că draga mei cât are caldă-i față lumea asta. Hai să ne am așează copac Să ne mai răcorim puțin el, mai păț și vă într-o zâbrie. de da bunul Dumnezeu de sus Să ne să-mi gândul, Aș da șepti să rindaruri, pa, nu da și gând, soro? Și gând? Ha? Să mă fac îi sprăvnișeasă, îi sprăvnișeasă, dar deșeia cu jandarii la poartă și cu jandarii în coadă fa, a? ta nu doresc el nou. nu deșină, soră? Ei, pășă, dumneata, ca multe altele, că doreai zbutele, fratele-ne acolo, unde l-ai trebuiasă. Așa, mădăjduiești și eu, că numai Dumnezeu știe câte-am pătemit noi la 48 ca patrioți. Lasă că ne-a cherit 20 capite de hiti, dar și friguri au avut bârzoi, pășă, cum nu m-ai dorat masaua pe care-mi scos-o. Așa mm. e, așa-i, a, păi de fa de l-am trimis pe bărbatul neogrigorii colo sus Să șerci și spre sprămișiei de iși și din să ah, Nu-i cu fa. care de care are pretenții să intre în slujbă Sub cuvânt cu i-a fost frică la 48-a Helbet, hei, păi dacă e pe șeie, și noi avem temeiuri Că și noi am fost patrioți aduți ți aminti, soră dragă, și groază la a pucas atunci pe bărzoic Că strigașul pe-n somn așa așa-i cum ne zic, Iar da, bunul Dumnezeu de sus, că tare mare și bun, Să-l văd deodată intrând pe poartă și încă pe poartă, Și ei mare fac, cu doi jandare după dânsul, ia să sări în cap, nu ai. sorob. și eu cum ne zic. Soră, o? i-a spune ta, mai m-ai trasă în ai? Încărța, ai? Nu că am trebuit că nu fac nici, tătătă, zulica. Dar zic cărță le fac. E, mine scai bine. V-a să zic, mi-a ieșit zeci de caro, bucurie, lângă rica de frate. afli fratele. Vai. Și de de sut, soro, trei voi de cupă, drum. Vai, Trebuie să vină ne greșit să-ți aduc veste bune. De mine, să te audă, Dumnezeu, soro, să te audă, Dumnezeu, și al de sus. Atunci, să vezi în ea ta zahar, să nu poți dovedi da cu dulşeţele. Vai, <gâng> de ai faţi şi-i facă mai spăriem. Nu zică, iarăi traşti tition? Pare că te văd că iarăi este bolneveşt. Da nu, soro, nu, soro, că aşa-i moda Da, păi ia, uite-te la mingea. Mă vezi? Te Nu sunt eu armazanca. Ei, păi dacă sunt armazancă Eu trebuie să mă deprind Cu țigările Dar și gust Poți să găsești să pufui din gură mm. Ca un neamț Și gust Apoi iam să-ți pun eu și gust Poate să aibă O țigări Toate lumea a Ne-a luat fa' cu vorba, cu trâncăneala, cu râsufa, dar ne am spus, și mai faci și fata și ea noastră, luluţa fa'. I-am spus? Cum ne-aţi zică? Ia o acolo e acolo ca copchile. De când a murit cu anana asta, să ca a fi în oaie sa şi am luat-o sub epitropia noastră, ni ca onoră. Ei, mai știi? Păi că ești și soacră mare cu vremea? am pus și eu treaba la cale cu bărbatul meu, Grigori. Luluța are țări mm -hmm. Da, Ei, dar și guguloie-n și el e, e, cum cum zic. Zic. Mai potriviți fa unde. <laughs> se mm -hmm. să i băsași. Dar așa și să-i cauți culumnarea, cum nu zic. Numai cu un lucru mă îngrijești. De Luluța nu se dă de loc la guliță. E Ei, și tot tristă de când a că orfană. o câteodată parcă se pierd, fa. Nu e toate mință. Sau că... Nu-mi de seamă cu mânăță că când că tineră tânără, fata. Ei, dar și tânără, mă și tânără, mă rog. Câteva 15 ani. Păi când l-am făcut eu pe gulița-neu, era de da unde am pus-o cibriturile fa? Ha? Ait că le-am prăpădit pe drum, măi! Charles! Monsieur Charles! Francesc, madame. Monsieur madame! Monsiu Charles, nu cumva ai fosfor cu a ta? Fosfor? Voila, madame! Mersi El cum cum un caporal. Monser Charlie, v un vrea o sigarre? ai ea, El ea, cum a spus traducția în libră. El zont din nenunie. de calvane. Mersi, madame. Cigarre de calvan? N-a nicio cadență, e o sigarre. Auzi, poznă ea, ea, ea, de mătă de citrați de căieți cocoană? Tacă-ți gura plădu-le! Mă-nțiu șară, i-am dit-mua jă vă pri ești că vă de gulițăniu. Com și com să, mă-nțeamnă, mă-nțeamnit e patru. N-nțeamnit e trezbărdatic. Vă parle cam în lăvă, mă-nțeamnă. Nieră-să. J-a prândit tot solet le franțe. Păi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 Am luat capa să grăiască ca așa e ca dintre Ah! A, ui, ui, văd cum să am mă-l dau. vreau să-i fac băietului un examen. Să poate, da? Guleță, că... Să. Ia spune în metaluță ninecuții mei, cum se cheame pe franțuzește... Urculiță. Ei, hai. Urculiță. Așa? Așa, așa. Dar cum se cheamă? Învârtit amăi! Învârtit siuan! Da, cum se cheamă? friptura amăi! Friptură siuan! că a gustil! mă mai tria! știi, i faci? Uite de la dumnealui, ni l-a adus, măi? Un jandar de la Isprăvnișie și-o a zis Un jandar? Da. Grapă? Grapă-i-o Da-l în coașe, măi. Cum de-a ță-i grapă? Da. Da, ginii măi, contule măi, așa s-aduc ravașele? Da, păi, cum cu coană? Da, păi nu ți-am spus ca cu moda să s-aducă ravașele pe tal, ginii măi, ai? He, he, he, parca ravașele s-a aliviei și de nu ne a adus dată după moda să o țăie. Da, pe că nu-i cunoaște nimeni. Nu-i de unde vrei. Și găsește un talger și un șarvet. Și șarvet. Și după ce îi pune frumusel șarvetul pe talger și răbașul pe șarvet, să l aici frumos, ca că așa ea, ai auzit? Nu m pe talger, Dar Da, cum poți să așteați că ne răbaș grabne de la frate eu, cum carșă la la l Da, am hotărât să introduc și aici în provință din Iași, poate s-or mai roadeșii, puță-mi gel. N-am dreptate, i mă să șaflă. M-au dreptat mult. În care prișin? În care prișin? În primetul televizației. Celepizației cu servietă? Piazietă. Cu servietă. Ia că așa cum ziceu. Ia că așa cum ziceu. Ucoană, ia-că răvașul de modă! da la o mai? băi! Ia da că. Dar unde că nu-l văd alger. La pe crece eu, dacă e de desubt. De desubt? Așa te-am învățat eu, mai oblojătule, măi! Unde-i, că nu-l văd nici de desubt? Ce-ai făcut cu răvașul, totule? Să faci că nu știi, e sub șervet, ca de modă, nu mi-ai spus? Sub șervet! Pa, ticu, cum m-a îngoasat să te bată? I-am prijit, mă rog, o cu totul din potrivă. Păi, eu am fost dizemini cu moda, așa am făcut rușia. Mă rog, n-ai fost dizemini cu moda, așa că era vaș de la bărbatul de-a cât ajaratai, o să-i ia cum mai și Cum ne place, domnule? Nu, nu, nu, nu, Iubita mea kiritsă. Ufrațas uh -huh. emencem să te sărut dulci, iubite Chiriță. Uh -huh. În sfârșit, kuni lui dumnezeu, mame. Is premni shi, Neamul nostru s-o înălțat. Eu pe acolo, ca-n mare, cum e juieșii, Că pe-ai las pe mine. Scoală-i chirițoai Și vin n cu tot deamu' Și cu toată gospodăria, de nu uita-mi-a dus Și curcanul și Ca să-l puși pe dunia lui În slujbă bune. Scris-am al dunei un soț, Grigori bărzoi, Chirie eleison, chiririe eleison, Iată-i mă îi strămi șase! Cum ne că de fa să-ți bucuriei, pap? Guliță că da să te sărute mama și pe tine, măi! E E arle, paradon! i Ioani! Ioani! Ioan! Ioan! Ioan! Ioan! Ioan! Ioan! Ioan! Ioan! Ioan! Ioan! Ioan! Ioan! Ioan! A, da, trimis-o, buieriu, o de jandar, mai, ca să meargă pe lungul blanii trăsurii să O, trimis-o, trimis-o, o șată cu coane, Doi, slujitori. Mai? Do-ți și le spune să se gătească, ca-i Ia Iaca măcar cuană îi spremnișeasă, mărie, ta. Îi spremnișeasă. A, pe acu să vedeți, bomtonuri și am să-i dureți un voiaș tocmai la Paris mai în țara nemțească, cum ne-am zis mai soro! Dar să mă pe mine, ne câții? Te-o lua, măi, gulițe, și pe tine, și pe Luluta, și pe șarlă, și pe toți am să eu, parcă văd crezi pe pasport baroana Chirița, care pleacă peste graniță un staturile Evropiei. Ei Îi lipsește un dog. Chiesc, chiesc, măsiu șarlă? Je partaj fotur bonior, pa -da. Ai, măsiu, Charles, je sois orioză, pur disură de, de la mie zure. Je compreau-n peste măsuri. Ei, tută fie, tută tut ne de drum ca să plecăm cu zeul la târg. <răt> Auzi, nenea, că glațul l -l Ei, oamă asculta-o, ea de aici, ia din șardac. Da? Ia vin din și la mătușică ca să-ți spun o veste bună. Ce veste mătușică? Ia uite la mine ia. Uite așa ia, cum mă vezi. Da? M-am făcut esprămișeasă față. Și apoi? Cum și apoi? Și nu s-a iei de bucurie de șapte Nu. Apoi ea Nu v-am spus eu câteodată să pierde? Să pierde, să pierde. Uru. Haide, gătește-te că o la târg. M-am și că la ieș, da! Ei, la ieș, băcoali, ale, cu burzoienii mai foșaniar. Da, urea, acolo la țori de ani ieșușele, dar aveai 30 de ani spințonot, când uiți doamne! Mă rog, mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă Je m-o pria la brațătă. Trozărez, madame, madame Cocona Safta, n o poftesc. Bucuroasă, domnule. Je lor din Cluj, dizas, tablou. <laughs> hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, guliță ca mami. hai <laughs> băieții <t> măi, <laughs> că să plecăm cu ziul la târg, băi. Haide, solo, haide să ne gătim, haide, <laughs> vreun oh, Doamne, Dumnezeule, tare mi-e urât aici. Nu știu ce să mă fac toată ziulica. N-am pe nimic care să mă iubească de când a murit beata ninecuță. Mă duși ca prea bătrână și guliță prea tânăr. Nu mă pot înțelege cu ei cum mă înțelegeam cu Niniaca și cu Leonaș. Ei, dragă Leonaș, unde-o la cu oare? Am fuzit de la Niniaca, să am venit vinit aici. Sacu, hai la graz, tot sunt cale câţi şi de niniaca Mă duc la ies, le-s iasa. nu mă lasă de bună voie. Ah că răbus. cărăbos, cărăbos, dacă m-a încă fost cărăbos Ascute, Luluțu, aici nu suntem la ies ca să mă iruiesc Dacă sunt mari, dar te poftesc E, Gulița, eu te înțeleg, dar ce folos dacă ești în copchel? Copchel? Da, da, da Stai să vezi acuz dacă-s coptil, când ai eu calare Cum? Ce fel? Pe calul nemeacă <gasps> Dar nu spui, Luluțu, la nimeni se cuvință Cel Ghimmi no, da. Astea, da. Mă duc la gras, să fur Ei Hai, dute, dute! <laughs> mă rog, Guliță, un copil de ieri de-alaltă, cum zici, Mătușica? Cine ar fi crezut? Zeu că nu mai sunt copii astăzi pe lume! Pica! Pica! Cică, la ce nu se aude oare? Da, oh! se avut, guliță, călare, pe calul, Mătușica, parcă petlo petlogofet din poveste. Ei, manușii de! Manușii de mai anyway. răpiți <conscaria> gulița galari picală, picală galari, manușii de! <spice> mai răpiți, mai gulița alerga! să ia alergat să ris din ajutorat copiii s sunt scăpat iată alte mesaje terari să ris să ne cu gogulițe la perzare să ne ajutat să -i, să ne să cu tot ce alergat să ris să ne ajutat copilul s-a scăpat de mine se vede că îmi primește mă duc repede să caut colonie că poate să ia și dar ce-i de-alea nebuni? Să-și că loviți pe tot satul. Breda, dar ea cum să trec. Dar ce vă, cu coane cu și? Cine sfinian să întreb? Ea ca colonia ca repede după dânsii. Luluță! Leonaș! Leonașul Leona! Luluță! Leonașul, știi ce bine îmi că te văd! Știi, vine să plâng și sări totodată de bucurie, de mult te-am văzut. De mult, de mult, dragă, Loluțică, de mult. Tocmai de când luat cu Ana so să pe ei și te-a dus la Bărzoie. Așa, e leonaș, dragă. De când a murit, biată, ninecuță. Nu mai plânge, Loluțică, dragă, ca puș plâng și eu. De cum să nu plâng, Leona, dragă? Dacă de trei luni de zile, de când mă aflu printre străini, care pentru că mă vă tristă și pe gânduri zic că dau semne de nebunie. Ei nu pot înțelege că mi-i dur de necuța. Ce zici? Vă să zic că ești în casa Chiriței? Da, păi, judecă tu însuți, Leonaș, dacă o fi fericită, singură, orfană, depărtată de toți prietenii copilării mele. De tine, Leonaș, care am obișnuită să te văd în ei zi în casa mamei mele. Dragă mea Lulăță, deșteam mâna ca asta, nu mă, mă duceam peste graniță. Cum? Ai făcut voiașuri? Da? După cum ne-au despărțit în întâmplările. Am fost la Paris și am stat acolo trei ani. Trei ani? Da? În te gândite vreodată la mine? Păi, nu odată, dar întotdeauna. Și cum a sosit în țară, Ce întâi dorința a mea a fost ca să te găsesc și să te văd. Uai, ce bine îmi pare, Leonașule, de cum cred că-i ședea tot cu mine. Da, o ședea dacă să îndei voi voi cuana Chiriță. De ce nu? Poate să o supere șederea ta aici? Nu, dar poate să nu-i vie la socoteală, căci după cum am aflat de la Sărdarul Cuculeț, cu Coana Chirița vrea mai târziu să te marite cu Guliță. Pe mine, cu Guliță? Da. <laughs> păi nu l-ai văzut pe Guliță cum alergă călare pe cal? Ce are face? După dânsul aleargă cu tot tu ești? Nu te înțeleg? Dar ce se aude? Urdi hăita și ruguliță, aduc vinatorul aici. Hai, repede, Leonas, să ne ascundem colie în E ce era de frumusețe! E ce era de E era de sprincere!Șa cu ea, se la i, -i tu, daci? Am murit? Bine. Ah, zici, că nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Moțiu șarle, pentru popilașul ăsta ea, aș fi în să mă duc la Ierusalim pe jos cu trai stancat nu alta. Pe stăuță fata cum a surzit la mine, apă de colonie este. este, este, iată na, flacornul ne și dă la nas. Apoi lasă, bade Ioanii, câte o da, cum vine. Nu boșii nu boșii nu boșii Am fan că el revinu să ne rămi. Revin. El revine să ne rămi? Șarbuliță, șarbuliță. Mm a Manjai comandit Boanfranse un teribelă trenta. Comand? Trenti ziua, nimeni! Mai de vini, mai de vini cu un francez oameni bunici. Trenta ziua! Trenta ziua! Trenta acolo? Trenta ziua! Cum n-a țec în să-mi băie fa- Pe de lăcoași cum ne a țec așa Și fa-șa ei și-a n Și-a dumneată și ești ieși și ieși și mai întâi mă închin cu supunere Și-al doilea? Al doilea nu lipsesc a cercetat despre întregimea să Și-al treilea vei afla că dumnealui e leonaș, prietenul meu din copilărie da? Leonas, lasă-te leona, să Că asta sunt de domnul Leon, ja. lasă mă bucur, domnul și e să apară, doamnule mânac, e se apară! Să iasă? De ce să iasă? L-o învațaiul să râdă de guliță. Vine pipurișa aici, ea ca ea, și-n loc să mă mângă la supararii, vine chef de râs, ghidi și Cu Coana Chiriță mai întâi află că Mai, eu... mai întâi și al doilele și al treile e să apară, e să apară, e să apară, câte trebuie apșistei, auzi un chichernet, cole! Ia, asculte, strigoiul. Ai noroc că ești de când papă răvodă, că apoi... Minșuri, spui, băi, minșuri, că mai ieri am plinit 35 de ani, Dumnezeu, nimator! Da, 35 de ani fără miercuri, fără vineci, fără sâmbete! Ce-ai Ce-ai auzit, bă, bordeță bătrână? Înlepsăsc, nini, sâmbetele! Măi, măi Dați-l mei, de spate pe spate, ușa, fară pe banditul isa mei să lambați o să că cu ei, spravnicesc să-i ia! Vă mișcați că vă Eu n rug, nu faci vreo nenorocire. N-ai nicio frică, Luluțica, dragă! Cât despre dumneata, ta, eu, scrie în frunte ce-ți spun. De azi înainte te așteaptă la toate șotele din partea mea? Nu-mi pasă, mâi că să-i spravnicesc! Tu, Luluțica, dragă, fii liniștită. o-i priveghei eu supra radio! Să ne vedem sănătoși, bârzoie! Lasă-te de acel trică mai, lasă, lasă. Lasă, lasă, țirițoaie, va pe planță restri coaie tu vai, ai de tine, multe de la mine Cale bună, spre mergi la dracu, să-i fi să plată, șusă, nu dai uiți buminii, că-i păță zău orușenii Mergi iubită-n cale bună, multe bună, pune! bună, bună, bună. A -a -a -a. te super de mânie, te apuc la poc Lasă, lasă, țirițoaie, va pe planță resti, să cu să nu mai oameni buni, s-au dus, dus. dus, dus. dus, dus Domnului că am scăpat de mari. Hai să merge și noi la târg să ne punem în siguranță, Ioani. Și coane! Gata strasurile, bai, gata Du-te, seleză du jandarilor, să vi intră și cu saghii scoa scoase afară! Mă, băi. mă duc să le spui! Cum ne -ațăcă? pune la califasă să se ducă lucrurile la droșcă. Iar vă în navă doi și să în sănătatea boierilor, bai! Și trăiască la anul, să dea Dumnezeu cu ginii! Ia Iacașă jandarii cu seghile scoase afară, Iacașă lucrurile suntem gata ca și într-un purșeas. șias, si. de brațul luluțe, mă prostule, băi! Măsiu Charlie, măsiu Charlie, Je vă la brațete. Cum am vremă ne portăm? Oui, nu la bun le baril. La baril? La baril, adică spălăm putin a măsiu nu dizon cum sa în lingua Moldavă. Am Moldav? Se te gau, că de plus în plus? Neneacă, dar nu iese un curcan pe-o la drumă? Vai din mine, era să uităm curcanul și albatrân. Ioan! ce Ad mai curcanul și albatrân, mai ca să-l doși boierul, Curcanul l-a luat eu! Ei, hai, la ai <f> Иди сейчас, попили, шепот Gonna gata porie, o toti pretorie. Wo când din de ac. Da frate, încă nu te-ai dus la cancelări, mă. Nu, pui da. De când mai scos din minte să mă schimonosești în straie de este, pun te două șasuri până m-am îmbrac și prjești la șisamăn cu bunchii ăștia mari. Parcă sunt negustori de farfurii. Taște-i, goră, taște-i, gură, și nu te mai plânge. Cât ți de o de ori mai din așa e decât cu jubeaua și cu anteriu, Ca te mai să și tu ai spravnic, băi, că ai de că un lăutar din tarapul Barbu. Știi ce alcunaiu? Da? Ai grăit de te-ai prichit, Măcar. Da și-mi o capul să aduc la cunoștință de când te-ai făcut îți prăbișeasă nu ți-a rămas niciun fir de minte în cap. Socot că nu te-ai mai jălui, că n-ai zahar. Hai apuc de dulceț. Și? Eu să fac dulceț? Tu păi și-ai nebunit, mă? Da, păi și eu, așa-i că eu să fac. Dar facă cum nățica safta sora ta că șede de pomană toată ziulica și mănâncă din jeaba. Da. Dar eu știu că nu ai pârlit fața la foc. Măi! <laughs> da și față, da Hadi, și față! <laughs> Dar până acum, mă rog, cum de ai pârlit-o, ca toate și gospodine din târgă. Până acum eram isprăvnișeasă, de-aia înțeles mai... O, oameni buni, ardă focul isprăvnișiei. De când m-a pus păcatul să intru în slujbă, numai dojani primezi de la departament. Dojani? Și-ncă asta ar nimic. Că... Dar ați căpchiet cu toți în casă, bancă m-ați căpchiet și pe mine. E și tu apucat azi, mai Grigori, și tu-a apucat azi de bodogănește așa. Oh oameni bun că nu mai pot, lască că dumneei cu coana nu se mai catadixăște scaute de gospodărie, se facă cozonaj, pască, păstrămuri, dulcețuri, vuci, vișinapuri ca la casă omului. Unde, unde, șede la țâtern? Dă-te ziua pe tandur la toalier. Ah! Și din blamanjelii, din bolionuri, din garnituri nemțești, nu mă mai slăbește. Auzi, blamanjelii, bolionuri, oh, borși, aliveși și gălușii facă, cu asta am crescut la casă, părintează. Doamne, Dumnezeule, doamne, iar un șepule topisetul ăsta, dar ta și odată, măi, cu borșul și cu gălușile tări, că m de surzâdea cu tai. Ia oameni buni, cu și țăranoia mea de faci. E însinie dracu, m-a pus să mă mărit cu din ce. Mă gine mă face mama mortă. Da da da da da, da, da, da, da, da, așa pe când ar fi numai atât, dar pitea cule keltuiel nu șage. Pi mobile nou cu plastic. Pi trasuri de cele cu fundul la pământ. Pi strai cu fir la sluci. Pi lampe de gel cu apă, pi fiacuri ca cu jireți. Concerturi de în Stalia. De ce ne mai poate râi? Băi, mm. dai lipsă de păsări în dai cămara pustiei. Așa-i pasă cu coanii. Când o cauți, unde o găsești? La Sandra Mandra. La Sandra Mandra. Dar, dar și care vine roții și capelii, Vai sărmană, chiriță, ca ai nebunit cu totul la bătrâdeță, fața din gură, tai din gură nu mai bodogăne așa că parcă ești de moară stricată. Mai i cara la canțălărie câte orice așteptând împrișinați. Ză și... ză și împrișinați, băi! Ha, ha, ha, ha! multă treabă și ari. Hai, cară la canțălărie și vino azi mai devreme. Că avem musafir Musafiri? Dar și fel de musafiri. Fa. Nu mai vreau musafiri, m-am saturat de musafir. Cum, mai Grigori, măi, Tu și-ai uitat că azi de masă mare cu ziua bună că eu mă duc la Paris și că logodim pe guliță cu luluța, băi? Ba, ca să zici, altă nebunie. Nebunie? Băi, prea tânăr fa. Și cu atât mai bine, însurat de dimineață și mâncatul de vreme... Și Luluța, luluța e bolnavă, pătimașa, are toane de nebunie. Doamne. Nu aveți cum cășește toată ziua beata mâță prin casă? Ei, cum o să dau eu băietul bunătate de odor pe mâinile ei? Frate? Dar drept, măi, Grigore, măi, drept, e cam lepsut cu de aia trei. Și când avea un bărbat, n am mai bate mâțăle. Dar de unde, uite, de unde știi că sunt o îndrepta? Știu, știu că și nini erau, dragi măițele mei înainte de te vede pe tânia ta. Și cum te-am văzut pe tânia am și uitat de Și a mai Grigore, nu i-a trecut și să scăpăm lui bunatate de zostri de la mână mei. Ei bine, bine, bine, lasă, treacă-mi meargă pentru o godnă, dar la Paris și ai să-mi Să mă primlu, să mă mai recoresc, că m-am uscat aici, în provință și tu și nu vezi să o făcut de mai? Ba, Baca să zici! Să vede că nu te mult în oglindă. Mă muscată, zic, și dacă nu mă duci la Paris, să știți că m-a pucănit pe o O, doamne, doamne, că nu mai pot trăi în țara ei Hai, hai, soară, soară, <gătă -i> Hai, ta, și odată. Da, da, da, da, da. Da, da, da. Da, da soră, că te aude, oh. ofișeriu! ofițeriu. Cu adevărat, crăiești Grigore. De treabă, ofișeri, să-ți spun drept. de că de când o tras în gaz de la noi, nu numai părintei spragni și ne-o zis. Mei, dar nu ți-o spus îl ții, domnul ofișeri? Cu ce treabă o venit l pe nu, dar l-am preșeput eu. Pare mi se că-i trimis tiptil ca să-și ieșeteze starea însprămișiilor. <laughs> mai. Ei, dacă e așa, măi, deși nu ticar la conțelări, mai că e aproape de 12 și de acum. Ia că mă duc, mă duc, soară, că dar nu dau pari. Dar... dar ea n-ascultă, sora. Gată să fie masă aceea gata mai devreme, Ei. că eu nu-s deprins de-mi ceaște. Înainte de cinci, șasuri nici că se poate. La cinci, la cinci, când se așează boierii la cărți. Așa-i moda la ești. Wow, stai iar în gât șelui și-a mai scornit hai, hai, moda hai hai, hai, hai, hai, hai, hai, car, car! Toară, Dumnezeule toară, cât mă stăruiesc eu să-l mai chilesc! Să-l mai și -o pașii, îi stă rugina de-o în șafă oameni cu ofișeriu și ăla cu domnul ofișeri, să vede cât de culcă e inteligent. A s-ară de pildă când a luat șaiul, ofișeriu și-a pus șel, băcățica de zahăr în șai cu cleștele și al de argint. Da, dumneavoie? Lasă-că bodogânește că când ar trebui să bem șai la iulpi călduri, dar și fași! Bagă la zaharneță, e zaharul cu laba oameni buni, îl pun în clești și apoi îl bagă în șai, încât în vine așa paraxen, mai mari rușine de oficierea sărăi. Mai ales știți una? Când fac, faci e o și vă spune chirita s-o crediți, că e drept. Vai de mine, ia că te <laughs> Bonjour, misi. Bonjour, madame. Cum ai petrecut în noaptea asta, domnule Lufișii? Cât se poate de bine. Mai ales că am avut un vis de minune. Mm. E fugisat că te au făcut gendarari, ai? Gendarari? Gendarari atâta nu-i nimic. Crai, poate. Crai? Cum înțelegi vorba asta cu Ei, cum s-a plăcut și în nedalii mai gine, domnule Otisieri? Mm, dar dacă mi-ar plăcea să mă fac poțintel crai în minutul ăsta, nu te-i supăra? Vai din mine, vai din mine, domnule Otisieri! Și mă merești ai. Dovadă că mi-i inima ferbinte! Oahika lumea e ere Și, și vizăi că ai avut în noaptea ea asta. O bazacone din cea lume, dar puniți în gând, coniţă, că parcă mă furase o zână și mă pusese într-o grădină plină de păsări galbine. Galbiniţă -și. da? Apoi ori fost canari? Canari ganguri nu ți pot spune, dar ce e curios, ce e curios că toate se închinau la mine și îmi cântau ia ca aşa, Chiriririţă, Con... chiriririţă, ah, ah, Păi orice fost canari, domnule ofișeri, că numai canarii chirățască așa de frumos mm -hmm. <laughs> Și-ți, chiar așa, pămineu, numele meu, chiriririi hey, Te mai îndoiești cu niță dragă Bă, nu, din potrivă, mai vârtos, dacă se poate mm -hmm. Dar nu mă poti pe de unde și până unde Nu pot o înțelege și însemnează treaba-i Nu înțelegi că am adormit cu gândul la mătă <gasps> Vai timp mine, domnule ofișeri Asta mă flatarisește, domnule ofișeri, dar nu se cade, nu se cade să mi-o spui așa să am tronc drept în obraț. Vai de mine, poate că te-ai supărat de vorbele mele. Nu, că nu o să supărăie cu Ana cu una, cu două, dar trebuie să se domnule ofișeri, că eu sunt o ființă gengașă. Sunt o ființă sentimentabilă, -bi -bi sunt o ființă impresionat -bi -bi ia ca frate vorbește și a limba ce nouă cu bibibibilul. Apoi trebuie să mai socotești, domnule ofișeri, că dacă dumneata tai să mai grăiești în așa fel, apoi cuvintele dumneata tale pot și sânjile la cap să îmi preșinuiască unixis, un nixis, doamne Un nixis, ah, scumpa mea coană chiriță, hăi, află că de când sunt pe lumea asta n-am întâlnit un mai nostru ca măta. Să mă vezi moarte, să te văd, când ai ști, când ai pricepe zgubuirile inimii mele, știi, știi parcă ai. se tot cu tremură ai. pământul coniță. Vai de mine, să mă vezi galbenă-ntinsă prin sălie. să te văd, ai. dacă ai pricepe, ai. dacă ai ști cum se zbate ai. inima ai. și parcă ești, ești un ai. fulger și o trăsnită, ai. dragă coniță. Cum așa o trăsnită, domnule ofișel? Nu poate o înțelege și însemnează treaba asta. Ba... Ba un tresnet, un tresnet. M-a fakat gura drăge pe Ei dacă iaş, apoi mai merge. Ei, hai, hai, hai, dai drumul înainte. înțel. Siri ești o eu las. Un muțun. O zarnă O, o, o, o <laughs> dacă mă iubești, ei. dacă mă slăvești, Matale. Da, cum să poate să-l dau chiar așa dat aici pe loc? Dă-mi-l, dă-mi-l să-l cei mari și negru. și nu chiar așa de avan, măi. Ia că n patrietul meu și nu fă păcat, măi. Of, dacă nu-i drăguț, nu-i să fim la dovești în veci în veci loc că m-ați scăpat de la maște. Ah, chiriță, scumpă ziua. Ești de-acuma mea stăpână Și în veci te voi iubi, iubi Acă și eu țău totodată Îi cu a dragostea dragoste înfăcată Nici tu toți leghiți Săgornica bătrână nimic la muslamină, e la i mai juzi, e la Vai, m ce-o cum domnul dacă mă iubești, dacă-ți sunt scumpe, dacă-ți sunt ragă. Vai bună, de mine, lasă-mă să fug, lasă-mă să fug, mă mușești cu jetul păcatele mele, lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă, nu te -a pot proteja de mine, lasă-mă. Du-te la benderbă, bătrână. Bine că am pus-o la mână, am uit la un meu, i-am jurat să-i joc feste peste feste și văd că până acum mă merge bine. Baba nu mă cunoaște sub uniforma asta militarească, ea mă crede că sunt ofițer. minunat! Am hudit, m-aș putea în în întâlnit cu Iat-o că vine! Miau! Miau! Miau! <laughs> domnule ofițer? Eu? Luluță nu mă cunoaște. Nu, domnule! Nu? Ia uite-te mai, mai bine la mine! <gasps> Leonard! Mă încet, -le. să nu ne hudit baba! Am împrumutat străile unui prieten ca să pot intra în casa chilițită și să mă apropiu de tine. Și nu te-a cunoscut, Matușica? Nu, sigur că nu. Că al mine mă de afară, că la Bărzouin, aduce minte. duce Știi că de atunci și să Cui eu spui, Leonaș, dragă? Am numărat zilele pe deget din toată vremea cât te-am văzut. Da, păi eu, ce n-am încercat să mă pot apropia de tine, n Dar se Se că baba de cine de aproape închis ca într-un harem. Așa, Leonaș, dragă, se timide să nu scape de la mână. Zestre? Ce are face? Am hotărât, precum am înțeles, să mă culun cu guliță. Cum, să te marite pe tine cu țâncarul ei? Da, și chiar astăzi face logodna. Cum, și tu primești? Eu? Ah, leonaș dragă! Eu astfel de bine primesc, că de trei luni de zile de când am aflat planul, mă fac din vreme în vreme am toane din nebunie. De ce? Ca să le joc o piesă de cele mai frumoase chiar în ziua logodnei. Bravo, bravo, draga mea, Loluță, bravo! Dacă mă iubești, să nu te dai. de, -de Cu toate acestea, știi, Una? Da. Ce-i în mână, mă, minciună! Hai să împreună! Ah, Leonaș, drag, e cu tine, m-aș duce în fundul lumii, dar cum se facem că-s păzită din toate părțile? Cum foarte leste. Iată, ieșim pe ușa asta ca și cum am ieșit la plimbare și cum ieșim pe stradă ne facem nevăzuți. Vrei? Vreau ce-i vrea tu. Haide, hai, hai să nu trecem timp. De cum mă încred în dragostea ta. Draga mea Luluz. Ah, Leonașule. Ai văzut-te, Ioane? Am văzut Dar cine-i sfrijitul ăsta? Mirele meu, guliță gulița. Da. Domnule, si facea iesc Ce luluța. Pa ce spașă măteluțe, monsiu gurluieță? Nu mai chem da gulițe, ba gurluițe, ba guliță, zic auzi tu mai. E fii și gargarita, ce te rățuiești așa? Mă rățuiești fiindcă vrei să îți faci Du el, așa se stinge. Ule băbacă că noștemoi. Vrei să antifacție, vrei du el, da? da. o ciocolată și ștergeți de aici. Na. Nu e foame. Nu, ai făcut să Domnule, mă talistic eu când mă mânii mă fac leu. E, leu? Leu de care? Leu de cel bătut? Ai auzit Ioani. Ei, bună cu coane. Ba, ba leu paraleus, ca să-ți dobdeț, îți ierdu el. Foarte bine, foarte bine. Dar cum vrei să ne batem? De-a minge sau de-a babă oarba? Cum? Ai auzit Ioani. Am auzit coane de-a babă oarba. Nu, dacă dorești, amintele. Dar trebuie să-ți fac cunoscut, Că mai de una, cu pistola la muces 5 nagâți, Hei! da, cu sabia, 10 curcani da, și cu pușca, 8 șoldani. În care număr vrei să te pun? În rândul nagăților, curcanilor sau a șoldanelor alege? Ba, ba, cu pistolul vreau să mă bat. A, vă să zic că te pui în rândul nagăților, da? Pre bine, îi fiu șasele la număr, ba, cu sabia, păi și mai bine te fac curcan. Curcan? Ba, cu pușca. Minunat, te-o șoldanit dintr-o chiteală. Ai auzit, iuani si a zis? Am cu Cu pistolul vreau, cu pistolul. Ei, foarte bine, hai hotărăște-ați S-a gât sau corcan, dar sunt sigur că te trimit în rai cu cerga în cap. <laughs> cu Sergan cap? Bă, tot te duce în rai cu în cap? Îți bine, bine în videcare. Te-ai eu cum să-ți arăt pe noloța? Dar ce-ți face tu, era pleșule? Ce era plieda? Păi, nu, O nu! o pe o Nu, Da care Nu, nu, nu! Nu, nu, nu! Nu, nu, nu! Nu, nu! Nu, nu, hai Nu, nu! Nu, nu! Nu, nu! Nu, nu! Nu, nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! Ce se Nimic. O zarnacade. O zarnacade? O acade? Păi, ţoi da, eu ţi ia cu o zarnacade la așa păi de nu-i pute o aduși. să mă facă crede că-mi curte. E, hai ieși afară de ieşi afară deja. ieși, yes, yes, Dar te rog, te rog, nu faci abuz, fiindcă sunt o ființă sentimentabilă. Lasă-mă să fug, mă muncește cu ce, domnul, <laughs> Leonasule, din nu mă lasă să te rog aici, singur, leonasul! N-ai nicio frică, doolucica, draga, că o i și o vreun chip să vin iară. Da, ce faci acolo, un jucăriaso! Îți plac ofișerii, intra cu să vii! <laughs> adio, <laughs> gențoaie, Ia să tăiaz, băi. adio, zina, adio, muțun! Dar să știi că portretul tău nu se va mai despărți niciodată de la sânul meu! ha, <laughs> Patrietul meu, ce am făcut, m-am dat în mâinile. Hai ducul, mai mine! mai cu cu voi! Mai cu Mai cu voi! Mai cu cu Mai cu Mai cu Mai cu Mai cu Mai cu Mai cu Mai cu Mai cu Mai Mai cu mai cuculoi, de unde mai du el și ușala să-l trântesc eu la gros, ai? Păi o luată-l păsița, l-am spâriet eu! Viteazul, băbacă, îi vitează! Păi bine, fac chiriță, Ce vrei mai Păi bine, fac chiriță. pentru și era să se pun în de odor, ai? Pentru și? Da! Pentru că odorul ăsta a tău, o prins-o dune ei, duducuța și crescută la mănăstirii, sărutându-să cu ofișerii, băi. i lei! Da! Zi că erau o babă. Hai de mine. te babă și un moșneac. Hai! Și-am îndoi că n au eu treabă, pitoiat. Uite așa, ți dau din cap. Miau. Miam, nu miam. Ia, pozne, poaznă soroc, iar au apucat toană nebunii. Și tot, mă, ia sunt eu acolo, Grigoreci, ne faci mă, asta-aștepta. Baba și am șuricu. Vreau o nori precum noi, da' moașu zise băbulică, iar mai puneți poftă-n cui. Hai, Dumnezeu ne-o doamnă. și când o apucă mult o ține. Câte o zi întreagă, măi. Hai să mergem, să mergem, fachiriță, hai, să o lăsăm, să îngrapat și o venim în cunoștință. Hai, măi, hai! Că șanie, șanie, îmi vine să nebunesc de șuda lui, să mă iei pe mine trei paralii, coș, coși-cojei spravnișease, așa rușânii n-am de când sunt. Ni nineacă, hai că ne-i băbacul acolo ea. Ghinigulița mă, tu rămâi aici cu papai asta măi să nu facă vreo poznă, vezi că lipsăște vrunță și doaje. Cu denzat? nu vreau, nu Dar vreau. Dar nu vrei măi că ță-i Da? Dacă mi-i lăgătnică, ce mă faci tirapluiesc? aici am măi, șed, mai aproape de dânsa, șed ca nu te-ar mânca, mânca te-ar scândurile patului fie, să te și că m-am săturat, Doamne, de doamne, doamne, doamne, când mă de Așteaptă, așteaptă cocolitului, că te-i pune la cale și pipina cu șica. Luluță... Oare ce vrea să-mi spune? Luluță... Aud, cine mă cheamă? Eu. Eu, eu, eu. Aha, guliță. Da. ce și deci, ești guliță. Filuță, fii nu-i frumos să te lasi să te sărute ofisierii? Eu? Da. Care l i îmi el, nu te face să uita. M-a sărutat el pe mine? Nu-mi aduc aminte. Se vede că era într-o toană de nebunie și nu stia si facea. Ba, mi-aduc aminte că ți-am spus mi se pare cherapleș, cherapleș, cherapleș, cherapleș, cherapleș, <laughs> cherapleș, da, Ei, fie... da nu trebuie să te superi moi siguriță, nu trebuie să te superi Da. pentru că câteodată eu singură nu-mi dau seama ce fac, da. știi, ochii mi se aprind, ideile mi se topă. Da. și atunci dacă nu m-aș stăpâni, Aș mușca, aș aș grija pe toți. Atunci ce mai nimic împotrivire, mă mânie și mă turbează și zom, Mă tem să fac prim păcat. Da, unde deduci cu Mă chem nenea acolo, ia. Ei, nu e adevărat, Șezi aici E După nenea cu bate. Nu vrei? Nu, am să mă să Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, Aici, asa, la fel de gulise. Gulise. Aici, tu știi na ja, se zacinilo, gudim. Aici, asa, am fii gudim. Spui, gudim, gudim, gudim, gudim, gudim, gudim, gudim, gudim, gudim, gudim, gudim, gudim, Da mai am ai s-a petat pe ziulica cu mine, pe mânușuța mea. Știu că e vie și și mușca. Auză, s-a zis, mama, ferească-ți că tu mi-e Da, odată, Da, ai să-ți învisă, s-i urc, băi, Spune că mă iubești, că mă slăvești, că ești fericit. Hai s vă. ver. Luluți! tiu beșca, tișul de beșca, să ne pierseți. Cum ai judecătul pămînti? Cum ai judecătul pămînti? Văc tot tot ce furnici. Parol? Parol? Nu, eu pentru parol câți viseu pus la toti. Parol, parol. E dacă parol atunci dăm parol cu gîj de celul. Ii ii ii dar tu știi ce eu vreau acum? Vreau să-mi cânti un cântic promușel, promușel. Să cânt? Da. Dar păi e sărag o nu cumva nu vreau. Păi vreau, vreau, vreau. Când ar vine nimea că se mă scăpe. Hai începe odată-mi iau? Păi zi, păi zi, păi zi, păi zi că nu mai se întreg, lasă-se. Urci si ni trebuie sti pia morcneve sti Urci se zbige ne Bi morcne ne Gisca soara că este reti soara este arma sarunecie desti cu soara care este moarte nascumurne este cu gosu cu cosul cu dese sti să eu plin de zali, si i rostesc matali, Lucuti -lu drag, S-o trec cu vizagă. <laughs> bravo, plăcut, bravo, asa, bravo și ce plăcut, plăcut, da. mi au plăcut, da. mi au plăcut puișoarele! Da. Știi, îmi sari, inima din piept, Mă gândesc și jor din bărbățelă, sau? <laughs> da? Snii <laughs> toate! Da. Da. Da. da, apropo, ia -ngeoacă. Să le Da, da, da. Asa, ne-am, ne-am? Ai nebunită. Hei, guliețe, nu cumva nu vrei? Nu Nu Nu vreau. Nu, nu? Nu. Vrei. nu. nu. Vai, ia când vine să mănânc, să zgâd, să zgâd, să zgâd, să zgâd, să zgâd, să zgâd, să zgâd, să zgâd, să zgâd, să zgâd, să să zgâd, să să zgâd, să să zgâd, să să zgâd, să să dovare da, cu unde ispravnik acasă? Acasă, Acas, ai treabă la dumneălui am am venit să mă jăluiesc logofietei Ioan cine făcut cine făcut că boieriu om drept și cu frica lui Dumnezeu de adus cred că vom pește așa nu n-am știut că plaq pește surile cum n-ai deștește nu Da, păi, care te mărăte de care n-ar vrem să primească boierul carete dar de unde se că o pișcherș păcatul mele că nopți sco toate s-ar rășea mie s-ar și, cu toată sărășia sărășia ta, și ai coleniș de poștraf nu Și nești caș de munte nici Și nici cole v-o căprioară? Doamne Sfinte, de unde a muia? Și nici v-o de zahar Doamne, doar nu-ți nu băcal Nu-ți băcal o Ioane Și nici bătuți? Bătuți am Hai am. Apoi intră. Hai Și zici că ai cole o carbanță ruginită? Am Apoi așteaptă e i prea să prânească boierul O carbanță Avem noi și alte tertipuri Așteaptă ca mușă vidi, așteaptă și -a. Așa, părintei spravnici adună cu carboanță bine că am aflat-o și pe asta. Hei, vezi curcanul ăsta? De șapte de ori l-am vândut și de 57 de ori ne-o ca peșchieri. Nu, te pricep. Cu... Uite, când vine și neva cu jalobă și cu mânele goale de pildă ca dumneata. E? Eu, din porunca boierilor, mă ațân la ușă cu curcanul și apoi îl vând pe o carboanță înjeluitorului. Duc Carbanța la Istravlic, dar pe urmă Iau curcanul curcan înapoi de la șăloitori ah, ca buclon Care va zi că curcanul ăsta face până am vreo Vreo 696 de lei Ei, Capăt în capăt Bună moșie. Ei, îl cumpere ori tindrez spre cale-ntoarsă Cumpăr, cumpăr, ni Carbanța Da, curcanul Hai, Nu rog, nu rog să dă a și la anul cu gine. De să spun, băierilor, că ești aici Așa, părinții spravnice, bine că ți-am aflat eu coscările și curtăniile, dar ne am răfui noi mai târziu. Am m-aș putea încă altă întâlni cu luța? brișca mea la portița grădinii, ne-am să iei iute și nici tătare nu ne-ar ajunge. iată, te vine că părintele lei spravnic. Oare ce minciună să-i duresc? Mă, mai iuari, dar udi jaluiitoriu. Iahtă-l cu coane, iahtă-l. Iahtă-l, stai bine. iahtă Mai, si mi ieși si ce vrei. Sunt pișul brișcare, sa naci cu banat, Marietă. Pișul da, brișcare, pișul brișcare. ce vrei? Uh, iaca, uh, iaca, s-am adus un cocan tocmai de la ieși. Mă Ioane, auzi tu mă Ioane, și-i curcanul meu cel de plipas, așa deci, Mă rog, mă rog Măriei tale să-l prinești drept șticheș. Măi, dar tu nu puteai să vii la mine așa, să grăim noi fără pe ai? Da, nu te supăra părinții Spragne și așa e obiceiul pământului. Da? da. Bine, bun obicei, dă lui Ioane. Dar l lui Ioan. da -l -l da. Ioane. hoțule ce cu Da, păi, unde carboava aceea? La mine. La tine? Iasă și e la mine. Da. Așa, du-te fă tu vrei tu, măi? Apă, apă, ia-că, părinte, M-am pornit din ieș, cu o actioriță. Și cum m-am adus un în coș într-o fogă de cal, când la plată și cresc, i-a păcate, Vreau să mănânc și dreptul cum că am prăvărit-o de 5 ori. Nici o-ți spui nici o no, Așa, mi-a părintele, spuneam și-a zis și câte ori. O actriță, Da. De la teatru, măi? Da, da, de la DNA-șea neamțoască. Și unde o tras în gazdă, măi? La chitarul Chirculiș, mai la vale, pe drumia ea, da, a da. Și dacă ai avea bunătate să-i mergi, să-i așa ca părintele Ispravnic, poate nu m-ar lăsa pe guba, E bucuros, bucuros, mă duc fătul meu, păi n-am văzut nici o tată nu! <laughs> trebuie eu să vă și ligioane Să, să vezi părintele Ispravnic. Unde da. te duci, frate, unde te duci, ca trebuie să ne cheșim o safire, mă. Mă duc aici până la vărul Chirculici să mă întâlnesc cu unui și o tras acolo în gază și mă întorc camul ușa așteaptă-mă. Așteaptă la Chirculici? Da. Da. Da, păi, Chirculici s-o dus de trei zile la moșii și o poroșeți să-i grijască casăle. Tron, draci, am cudălgit n-am știut. Da? Apoi și dărdâia tu, măi, brișcariule. Care-i brișcari? Uite-i ăsta. Eu, coana, chiriță. Ce învățură ochii? Paie, stai cu de Leonaș, măi. Leonaș. Da, băbac, e i-n ofițerul care s-a rutat o piluluță. Mm. Du-el ziul? Da. Păi, ce însemnează, dar. Ia grăiește, băi. Acu ofițer acum cu ce însemnează toate acestea, Apoi, iaca, părintei spârdnice. Am voie să văd cu ochii mei cum faci dreptate în și cât țin curcani ce îți sprăvnicești. Hai, te minică, pe bibile, nu altă ceva. Așa, așa. Care va să zică nești spion, dumneata, da? Apoi așteaptă, dacă e așa, Să stragi o răfuială îi sprăbisească pe schinarii conu' Grigolii metachiris în Evropenești, ca de la cinci, șeasuri, sara. Vă rog să-mi Rumele, de, azi v-am chemat, boieri, ca să ne-au rămas bun de la dumneavoastră, pentru că mă duc la Paris. La Paris? Dar și ne cât chile vărtos în sănătatea ispravnișesii voastre N-ai nicio Am doială cu, cu, cu E Și așa, boieri, cum vă spunem peste voastre zile, vă las cu lecrinile pe obraz, nu alta. Aștept numai pasportul. Ospar, voia! Voia! Voia! Voia! Voia! Voia! pasport Voila, Voia! Voia! Voia! Voia! Voia! Voia! Pardon, Voia! Voia! Voia! Voia! Voia! Voia! Trebuie să l prezinti un farfurii ala mod. Că gine-ți-și, măsoșar, mă, că gine-ți-și. Ioan... Non strigat. Am găsit farfurii. Mi-sie bărbatului tale poartă un duzen la surto. <laughs> <V> Vă permite? Și vrei să faci tu mai neamții. Non face nu atențion. Se poate că, nu se poate că -a de lumea. Non face atențion, am trebuie să-i un farfurii. Et boala! Voala e un mod comod. Poartă un visai sursoa. Madame... La baron de Chiriță. Mă-nțește, știi, dumneata, și plășerii de usă, o săgheță ne-ai făcut. Vom avea frote la ceor aveți din el. adică le-a mai uns la inimă cu nierii, nu de zon cum în lingua moldavă, Grigoreș, nu că scaute așa la mine. Am moldav, sufic, jo lang <hântu -s1> Ascultați, boieri dumneavoastră, și să scrii aici pe pasport. Бараньи кирица, корепляк и пестигранец, статурили и бараны. Бараны. бараны, ту барановца. А девчина да кашай мода. Neneacă, dar eu nu baron. Ești nu, ești și tu de-acu un baronaș. Măi. A, Vă a să zică băba cu baronoi. baron noi. <cute> baronoi, mă baronoi, baronoi. Baron noi, baron noi, baron noi, baron noi! nu vă spădiți mai băieți mai că de lume din mine. Mă, s a mai parastruiești niște-n omă și mai fac ieșenii și iei că nu i-am văzut tare de multă. Madame. Toți ieșelii s-au făcut bulanjieri Cum? Chitari, chitari Chitari, chitari Barble, barble. Plămădesc glodul iarna ca să înghită vara Că zici, poți oșară, că gineziști Îmi amintesc, boieri, când am fost acolo cu calepsuța și cu Aristița ca să le mărităm ți i negrigodă Hei, păi era să mă nec glod, boieri, nu alta, ca la țară, nu alta nu m-a întâlnit s Cu făcut cu jurul cu Cucoane! Cucoane! Cucoane, venit o madama și șerii să între aici o, o madama? Da, o madama Măi, dar cine-i măi? O zis că e... Aftoriță! Aftoriță! Aftoriță? Da. Aftoriță? Ia-i ia! Bună seara! Bună seara! Bai din nișe, rochiescort, are grigori. Da. Vă rog să mă scuzați că dau bus mai aici, asa ni, ni sam. Dar având treabă cu părintelei ispravnici, am luat îndrăzneală. Dar care e părintele ispravnic? Zupus asluga dubitali, bă, da, bă. Domnia, ta să ti sănătos. Să rut mâinile. Bai din și mai mm. să amână cu leamana și oameni buni. puneți în gând părintele ispravnice. Cam un frate care de vreo zile s-a făcut nevăzut și precât am aflat aici de colea am pripus că aici în târg și că e murizat de o duducă care zic Luluța. De mine? Luluța? Grigoire, Grigoire, mai la o parte de madama nu țărușă nimeni. Și cum îl cheamă pe fratele dumneata Alecheramu? Leonaș, să nu-ți fie cobonat cu Nici măcar cât pe masă să ierți. Și-a dumneata va să zic că ești da? Da? La teatrul național! Apoi <laughs> să fii sănătoasă dacă ești de la teatrul național, dar că despre fratele dumneata și necheia și n-avem și asta. Bunătatea dumnei Dar A. pe duduca lunuța, nu știți unde aș putea o găsi, poate ea știe? Nu departe dacă vrei să o vezi, iată acolo, ia! O logodimască, băietu-ne-o guguloi. Ia cătălă-i și el. Ai, ai, ai. Domne, lui, să străiască. Ei, să ieși și ta sănătoasă. Și rochii are Grigori da. să știi că moi duci și eu la Paris să-mi fac și eu așa ceva, da. băi. Da. Ah, zic că, domne, ei e dudul halonuță tare frumoșică. Dăm voie, dragă, să te sărut și să te fericesc de odorul ce-ai să-l capiți. Eu sunt lunuță leonașul preșelogodna. Aaaa! Vai din mine, vai din mine, și mai e așa-i asta. Hai de mine, se mârtește casa cu mine. Tati, ne văd pe dos, ia ca mă și ca să te dea tu. Ai, de mine, iară, vine toană nebunii Grigore și tot mai momentul aici. Și ne faci, Ii, mă, și ce ne faci, și faci. Și i faci, și să-i de Ei, ta -i, ta -i, ta -i, ta -i. Am să mă mărit cu iubitul meu pe care-l iubesc din copilărie. Iată-mă, slanunte. Orchestrul încep iubanțul. Val zur Se si, E stofi, boieri, s-o pierdut de e stofi. Aici stai, mă dușit, stai. Vreau să mă măritați cu el că de nu nebunesc, nebunesc, mă dușit-a. Te-l-o godim cu madama. Altă bele pe capul nostru, Grigori, și ne face-ți. Ii ce ți faci, Nu-mi faci caprițul, luluții, nu trebuie contrarierul numai malat. a a a a a a a a a a Ia sa ingergam, poate ia trei si. Da, ia sa ingergam, da sa va mai la o parte. Madam, da? Iartă-ne de suparare, draga mea, dar vezi sa-i și starai copil aia asta, ca e bolnavă săraca. Yeah. Ia ca vezi? Vezi, ai vedut? Mm -hmm. Și ne-i îndătoripiști măsură Dacă-i primi să te logodești cu Numai așa Până-i înduși-o la vreo babă Să o descânte Cu mare bucurie Cea mai mare bucurie a mea este Ca să vă îndătorească Poftim în elul meu Și în elul dune sale Și pe dâne Și să vă fie logodna Într-un șeaz bun și în purut și veșii veșilor Amin Doamne Dumnezeule Așa ceva n-am văzut de când sunt E gata M-am logodit, m-am logodit! De-acum zice, se înceapă muzica, se înceapă balul! La, la bal, la bal! bal la și bal, bal la și bal măi, înaintea mie să-i boieri le nu le mai bădu. Ne lea că de un paie pe schile foliere bună, Bani la contrdans, <laughs> oh, contrdans! <laughs> Ei, hey, monseur, Charles, hi-e cum zici dumneata, Vă se dă crac! Ei, hey, hai, boieri, să vă ved! A selăceridețiș ca e dejați structura, A celăceidea oca și daă structura A celășideți oca și de minune le Ne-am logodit și nimic nu ne mai poate dispărți Auzi, Grigori, da, dacă e a da, măi Și de geniștii să da, joace răului măi da, Și da, cum își mai brepași glasul da, celălalt da, da, da, De acum fiesta jucată și pot să mă arăt fără grijă Fiesta? Și vrea să zică zic aia asta, Grigori? Ha? Eu, Chiruțaie, mă cunosc sunt Vai din mine, vai din mine și paisa vă dur stai de leonaș. Leonas? Leonas. Eu v-am jucat-o bună. Hai din mine. ne mi jucat-o pe pele ele, jucat-o, vai. Mor, dai, mor, dai, mor, dai, mor dai, vai, stai, stai, stai, stai, stai, stai. stai, stai, stai dacă-i să-ți o joc eu mai sărată și mai chipărat. Doresc spravnic, mă doar am puterea mântu și te joci cu mine, mai jandar. Jandar. Jandar! Ba te șterge pe guriță boierule. Iaca de demisiono dumitale. Demisiono, măi. Mai de unul să am primit o scrisoare de la prietenul meu care e directorul departamentului și înăuntru am găsit demisiono dumitale. Poftim, ce ți Stroi-mă. Da-i mă, um, Vedem. Păi să n-am parte, băi, de Chirița, dacă m-am gândit vreodată să-mi dau dimisionul. Citește. N-așem. Dimisionul și-l ai dat din postul de ispravnic să prânește. Și să porunșește Dumitale de a trebuie trebile ținutului noului delegător, domnului Leona. Așa. asta e bună. Păi am sficlit-o, băi. Dar bine, băi, pentru și, mai care-i Ce însemnează asta? Curcanul cel bătrân s-a jucat festa. ce să-i faci? S-a trecut pe aici vremea curcanelor, iar când disper logotna mea cu Dudu ca luluța? Apoi și. Dacă nu-i cuvințau acu-ndată, îi spun Dupiciu Brișcariu să-i dai o jalbă că e luată cu arboanță chiar de haram. Mă, înconvințez, toate, nu mă tași, tași! Vai, da. da. vai de mine, vai de mine, să-mi scăpi nii printre dejește bunătate de zăstrii, Păi nu se poate, boie, nu se poate! Ba se poate, Coana Chiriță, se poate! Căci altminteri minte portretul portretul lui Brzoi. Acum se poate? <cute> ha? se poate? Se poate, se poate. Care vă să zică că toate s-au pus la cale Și acum, bări dumneavoastră, fiindcă un ispravnic trebuie să fie un om așezat Vă poftesc cu toții la nunta mea cu Duduca Luluța Iar dumneiei, Coana Chirița și preibitul ei, soț Sconul să S-o primit a ne fi nuni mari Aha. Așa este, să ne fiți nuni mari <laughs> e Cu mare plășen, Ma mulțumesc cât pentru M. Guliță care tot mai voiește duiel? Băi, comandul a fost maloros. Știți că mă o omorât si onda? Fricoși, eu îmi bag că-l lasă-mă, Sușa. Cucoană, cucoană, strigă să strigă-mă să la masă. Strigă-mă să deie, că-i vremea de mult. Uai, postoloci, da bucate la masă! Carnaxiii, carnaxiii, că ne-ai asurzit, tu te dău să te bată și ieși afară de aici, măi că ai intrată, ok? Banii de mine, iertați-l, boieri, că dă vorba ceia. Domnule Leonas, și-o fost dragul, nu o să și ne nădăjduiesc că nu-i împotrivă ca să stai la masă împreună cu logodnica tale. Cu mare bucurie, Coana. Și drept dovadă că rămân prietenul în Poftim portretul înapoi. Pune-l aici să și să nu vadă conul Grigori. O știu. Ia că așa e. Apoi să-ți drept, domnule leonaș, că mari comedian ai mai fost. Coana Chiriță, lumea e un teatru plin de comedieni. Că ghiniețeși, că ți Tocmai ea stavroiem, să le spun și eu, dunilor sani. Credeți mi mii, cei mulți din lume, Vii Londra sau din Bocseni, Vii cu cu ran cu numi, Joc roluri de Astfel luna o comedie, Iar noi artiștii care o jucăm, avem dorință alta mai vie, Decât aplauze se merităm, Ați ascultat spectacolul teatrului Luciaferul, Fărul, Chirița în provincie, după piesa lui Vasile Alexandri. Distribuția a fost următoarea, Chirița, Sandri Ionșcurea, artist al poporului. Bârzoi, Pavel Leațcovschi, Guliță, Petru Cataragă, Luluța, Paulina Zaftoni, artistă emerită, Safta, Veronica Sauca, Charles, Vasile Constantin, artist al poporului, Leonaș, Spiru Haret, Ion, Victor Ignat. Și-au mai dat concursul artiștii Elena Moroz, Speranța Cocârlă, Elena Vrănescu, Ion Stratan și Gheorghe Pârlea. Regia artistică: Sandrion Șcuria. Regia de studio: Margareta Javrocki. Regia de sunet: Nicolae Cimiluca.